Fálame Lidi, a mellor radio que podes escoitar. Fala, Melide. A radio do Instituto de Melide presenta Grandes e Pequenos Relatos Grandes e Pequenos Relatos Un programa de creación literaria dos alunos e alunas do IES de Melide A literatura nas ondas grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Ose escoitamos o relato. O meniño de manteiga de Castelaao nas voces de segundo A. Era un meniño de manteiga, bonito como un carabel. Ninguna señora podía ollalo sin bicalo. Vistidiño como un príncipe de lenda, tiñan un llar tristeiro de neno medrando en sedas e vicos. Os seus traxes primorosos faciando o neno un moniquiño para vicar con degaro. O seu traxe de antroido custaba dous meses de traballo e a súa náel rebíase de ledicia. Porque a súa beira todos os nenos daba un má. E a fermosura do neno foi a súa desgracia. Pouco a pouco, na cantura dos agarimos, o neno fixo se mozo un mozo cheo de bondade, unha bondade chea de inocencia. O mozo entrou nunha academia militar e a súa nai choraba, choraba, mas no fondo do fondo da súa alma, ela ben arreglaba que o seu fillo fose distinto. E cando chegou vistindo de cadete, a nai entoleceu de facenda, e o mozo seguía coa súa bondade limpa e branca de neno. Un día, o mozo marchou á guerra por obliga da súa profesión. É ali que é o ferido de morte, E o morrer, non dixo máis que esta frase, fermentada e trágica, ai, mi mamaiña. Escoitastes o relato do meniño de Manteiga nas voces de Raula Abelairas, Raúl Pardo, David Cea e Daniel García, no control Brais Lugris e Sara Matos. Fálame Liddy, a mejor radio que puedes escuchar.